Adela, pista, patru În acest moment, ceasornicul meu de pe masă început să cariloneze la pe Erau ceasurile patru Copilul din Adela a fost atât de fericit încât am pus minutarul pe rând la toate cele 12 semne ale cadranului Apoi am rugat-o să facă grația să primească-n jucăria miraculoasă După refuzuri din ce în ce mai atenuate Dar dacă are să-ți rău pe urmă Să-mi pară rău ea nu știe ce voluptate este a dărui unei femei, aida da, a o face prin actul acesta simbolic puțin a, ta. a iauri, când rătăceam în dreptul casei ei ca să fiu mai aproape de dânsă, a închis geamurile și a dat storul în jos ca să se culce. Există în univers imagine mai încântătoare decât o femeie înaltă și zveltă, frumoasă și elegantă, care se dezbracă încet alene cu gândul la iurea, zâmbind unei amintiri, unei așteptări? Adela era încerda cu doamna M. Treceam la poște. Am salutat. Ea, cu o înclinare din cap, abia perceptibile, mi-a zâmbit toată. E o spontaneitate uneori, o uitare de sine în femeia asta, stăpână pe faptele ei, până la calcul, care îmi dezarmează psihologia. Muzica militară cânta Lucia din la mermur. Sextetul armoniza de ecoul lui trimis de dealuri, plutea în aerul cald și umplea valea cerul albastru închis, aproape siniliu, era înalt și adânc. Îmi trebuia acum prezența Adelei. De la poștă m-am dus la ea. M-a întâmpinat în mijlocul ogrăzii. grăzii. În haina albă, încinsă cu o panglică albastră, era tot ce e o femeie încântătoare, dar mai cu seamă era tinerețea. Unde ai trecut așa de misterios, adineauri? I-am dezvelit misterul peregrinărilor mele. La poștă. Da, Confirmă ea imediat, ca de obicei, fără strictă necesitate, un das scurt de o copilărească grație pronunțată aproape ta. Apropo de poștă, azi am primit de acasă un cai de note. Am să-ți fac întâi o cafea, eu. de țigara la mine, sau azvârl, iar fumezi. Pe urmă am să scând câteva bucăți, după aceea ne plimăm pe deal. Și seara? La masă la noi, da? Ești invitat de mama. Să văd, ai să refuz pe mama? menetul din sonata a opta îi interpreta eleganța zveltă a bustului și coroana îi de păr galben scânteind în razele soarelui, reflectate de sticla geamului deschis, stropea cu fire de aur sonoritățile difuze în atmosfera calmă Mi a Mi-a cântat apoi andantele din sonata a întâia, supremă de brutalizare a vieții, ritmuri de eter rătăcite pe pământ din muzica de sfere, și apoi acompanii în pianul cu vocea ei gingașă și atât de dulce un cântec franțuzesc din alt secol, cuvinte de iubire naive și delicate. Blanche comme lei dus comme un relais, frais comme rose. Niciodată n-am simțit ca astăzi că toată poezia vieții, până la infinitezimal, emoția pe care o dă o floare de câmp, răsăritul unei stele, o adiere de vânt, are ca principiu gândul morței, fiindcă vorbește de iubire, și că prețul integral al vieții îl de numai moarte. Blanche le. După prima din cele trei părți ale programului, am pus imediat în aplicare pe a doua. Ca să scurtăm un kilometru, am sări gardul prin fundul grădinii, o operație delicată și chiar riscată, de care Adela s-a achitat perfect, grație scărilor formate de nuielele gardului învechit, unei binevoitoare crenci de care s-a ținut cu mâinile. Și, concomitenții aceleași operații executate de mine puțin mai departe. A doilea a petrecut de minune și a făcut un alt din creanga ajupăiată a primului copac întâlnit. Apoi, nemulțumit, a devastat mai departe un alt copac și, pe urma, a renunțat la ajutorul al A cercetat totul în dreapta și în stânga, încât a făcut drumul de două ori mai lung. A făcut eco cu unde al din potrivă, înregistrând recordul de două silabe, un cu cu subțire și misterios. Venit din fundul pădurii, încercând apoi în zădar cu toată repegiunea debitului să obție ecoul întreg al și mai ascuțit, cucule. Când am ajuns pe culmea dealului, o catapetea smăcenușie din cer până în pământ și se mișca venind din munte. Ne apucă ploaia să fugim! Am pornit repede la vale. Dar ploare trecut cotropitoare peste târgul Neamțului, înainte triunfal spre Moldova și trimițind până la noi frânturi, umede de vânt, ca niște șfichiuri nevăzute. Doamna Em era încerdac. Am o foame de lup!" strigă Adela de pescări și se repezi cu gura deschisă la doamna M. să mănânce în sărutări. ce cu cu valută, Adela? Și de unde ai găsit tu atâția scai? Ai făcut nebunii destule?" Destule!" Am intrat cu Adela la Haim Duvid, pretextând că ceasornicul ei rămâne în urmă. Voia să vadă numai decât pe filozof și pe nevasta lui. Haim Duvid, o extrem de ceremonioasă politeță profesională, dar impasibil. În schimb, doamna Sabina s-a întrecut pe sine. Se topea, ochii nota un lac în într-un ocean. A de le un scaun, l-a acoprit cu o roche păturită a înconjurat-o cu politițe excesive și naive, a copreșit-o direct și indirect cu complimente intempestive și stângace. Domnișoara, cea mai frumoasă din băltățești, surioara matale trebuie să-ți fie dragă tare și seamănă așa de bine cu mata. Bine că n-a spus fică. Acum zece ani, în tovărășia unei femei ca Adela, ipoteza doamnei Sabina ar fi fost alta. Cât despre asemănare, sunt în și Adela. Încolo... Eu sunt brun, ochi negri, nasul potrivit, întocmai ca un în pașaport. Un singur lucru ne-a greșit, doamna Sabina. Dragă tare! Deducție, intuiție, observații directă Adele era stânjenită. Haim, Duvid, imperturbabil, îndreptat cea Dar doamna Sabina a revărsat atâta suflet cald că eu cel puțin nu aveam nevoie nici cele mai mici forțări ca să o tolerez. Când am ieșit, Adela zâmbea cu înțeles. Am să-i pun venind la inimă cu Anica. Am să lau-o de ca asta tot timpul mesei." Dar n-a fost nevoie să așteptem asta. Coanei Anica era în cerdac. Adela și-a jucat rolul perfect, căci de la doamna Sabina a trecut la neamul evreiesc întreg, profesând în pofida Coanei un filosemitism absolut agravat cu declarația că toate prietenele ei din școală erau evreice. Betty Goldenberg era și la Weisman, Susanna Hameison și vorbea în limba Coanei Anicăi cu tăți, cu vai de mine, cu să vezi mata, cu să mă bată Dumnezeu dacă spun minciuni. Când a căsăcat făcându-și trei cruci mici în dreptul gurii, doamna M, cu toată seriozitatea ei tristă, nu s-a mai putut ține adărăși și s-a dus în casă. Coana Anica, bătoasă, se uita rău pe sub gene. Limba și gesturile ei, imitate de Adela, fireși pentru Coana Anica, nu o supărau. Îi se părau la Adela, care, de altfel, nu ni le servea decât nouă. Coana Anică îi servea numai fondul. Adela, rămânând fără auditor, că și se prefecea că vorbește numai doamne M, îmi lua brațul și îmi spuse să mergem în grădină. O, urăsc, izbucnia, după ce făcurem câțiva pași, fiindcă era... El dat un gion safte pe ascuns A trebuit să-i să afte o bluză ca să o consulez. Mereu îi se pare că slujile mănâncă prea mult Și doar nu-i pe socoteala ei E invitată noastră O aduce mama pe la noi fiindcă a fost nevasta fratelui ei Tuduie, m-a tapat Pot, mie nu mi-e indiferent nimeni Eu nu sunt filozofă ca alții Eu urăsc, iubesc, disprețuiesc. Sunt o țară încă proastă. De ce mi-ai spus că filozof? Crezi că eu nu pot urâ? Cred. Ma ta disprețuiești, nu urăști. te cunosc eu bine. Disprețuiești pe toată lumea și nai dreptate. Dar mie îmi pare bine că ești așa. Să zicem că e adevărat. De ce îți pare bine? Pentru că omul care disprețuiește pe toți, mă prețuiește totuși pe mine. Vezi ce egoistă sunt? Văd, dar ești sigură că te prețuiesc? Sunt, pe mine și pe mama Duduie, să știi că de asta te admir și eu Pentru că urăști, iubești, disprețuiești, ești vie și limpede Și să știi că nu disprețuiesc pe nimeni Și prețuiesc pe foarte puțin Dar e adevărat că toate prietenele matale din școală erau evreice? Nu e adevărat, n-am avut nicio colegă evreică Am spus așa pentru coana Anica ai văzut cum fierbea ca un rac fără apă antisemit, asta care și-a arendat moșia lui Moritz Fels. Acum, hai să cânt, care-ți răsplată, pentru că mă admiri. Parcă așa ai spus. Ești foarte galant. Dar ce să scând? Desigur că toate sonatele, valsurile, prelutile și mazurca. Mata, ești foarte constant. Dar, Mata? Și eu. La tufli mănânc întotdeauna o indiană și o savarină. Mergând spre casă și-a schimbat gândul. M-a rugat să o însoțez la plimbare și să amânăm muzica până la întoarcere. Să mergem repede în fața vântului, să luăm răspăr, să cucerim universul, cum a spus odată cineva la Vorniceni. Ia uite la Coana Anica cât e de urâtă! I-a ieșit tot sufletul în față! În antipatia reciprocă dintre Adela și Coana Anica, se rezumă nimic mai puțin decât o pagină importantă din istoria țării. Adela e fica unui bon jurist, cu anani ca unui vătaf îmbogățit. Dar când exclamă, o răsc, Adela se înșală. O dezminte însă-și pornirea ei violentă. Adela ia dreptură, indignarea e generoasă. Și ce adorabil e acest o răsc, prin vieicina lui pasionată și prin contrastul dintre figura ei agresivă și ușoara graseere, care îi revine temperată din copilărie ca întotdeauna când este stăpânită puternic de un afect. Faptele neschimbate. În piept însă, încep să se zvârcolească vipere. Nu sunt decât 15 zile de atunci. Aveam spiritul liber. Azi a fost fatal, predestinat. Dacă spre anoda o intrigă, un scrib ar fi imaginat o întâlnire atât de întâmplătoare ca aceea de aici dintre mine și Adela, Toată lumea ar fi spus că bietul om are imaginația nervoasă. Acum trei ani Adela nu-ți inspira nimic. Când ai văzut-o aici, ideea că între timp a devenit femeia a strânit totul. În urmă, zi cu zi, ideea a fost confirmată mereu inconștient de fapte, de aspectul nou mai bogat al frumuseții ei, de temperatura urcată a feminității ei și de cei 40 de ani ai tăi care se agață de viață. Și recunoaște că toate amintirile curate despre fata de altădată măresc și ele tumultul tău din suflet ca apele cristaline din munte care alimentează râul tulbure din șes. Nici o femeie când începe să-ți apară ca unică dispensatoare de viață n-a pentru tine atâta realitate acumulată și atât de intensă ca dânsa. Singura salvare încă posibilă ar fi absența. Napoleon, un om destul de priceput în strategie și care nu obișnuia să fugă nici în fața coaliției lumii întregi, spunea că victoria cea mai sigură în amor este fuga. Doar nu o să fugi. O să-ți inventezi un milion de argumente, unul mai ipocrit decât altul și mai sofistic. Azi dimineață scuturând niște cuverturi la geamul odăiei de culcare, îmbrăcată cu o polcuță albastră și cu o digrimea pe cap. Ocupația ei femească și îmbrăcămintea de gospodină îi dădea un farmec atât de ispititor. Dar tot ce-mi face e scump, pentru că tot ce face e o realizare necontenită a ființei ei și e totuși o altă descoperire emoționantă. Cum a văzut, mi-a spus încă de departe. Am murit pe decu' nostru, l am mâncat o mâță. În grădină asta se adună toate mățele din Baltăcești și mi-a arătat două pene delicate din aripa bietului lipit palac. Ochii adelei erau plini de durere și de ură. Nostru? Cuvânt emoționant, în sumare într-un singur tot a existenței ei și a mele. Dar afară de pasărea moartă și de steaua din alte lumi, nimic nu mai este al nostru, nici universul care este al tuturora. Mi-a dat o pană mie și una a păstrat-o ea, încă o dovadă că nimic în viața noastră nu poate fi al nostru, al amândorului Azi am fost cu ea la Târgu Neamțului Avea de făcut niște cumpărături Întrăsura îngustă, oricum ai face, nu poți să nu te atingi de tovarășul de alături De la o vreme, recunoscând fără să ne spunem cazul de forță majoră N-a resemnat și ne-am acomodat cum am putut mai bine Intimitatea asta totuși ne stânjenea dar făceam ca și cum n-am fi observat nimic. Făcând mi o datorie de a-i devia atenția în altă parte, fără ca să pot reuși nici voi cu tot din adinsul să o deviez și pe a mea, am fost de o loc vacitate copioasă și susținută. I-am arătat văraticul, răzlățit sub soare, faldul munților în care se ascunde agapia, ciungii, curuncurile ca niște sunt formidabili, misteriosul pleș, exilat în marginea zării. În fața noastră, cetatea neamțului, mola sfărâmat al unui leviatan de coșmar, strălucea ivoriu în soarele arzător al amiezii și creștea cu cât ne apropiam de târg. Prin valea ei largă, o zână și mișca strălucirea în curbele grațioase ca niște șolduri de femeie adormite ale meandrelor ei. În fund, cu aspect de nour, hălăuca, nu măsurată și obeză. Ne-am oprit conform tradiției venerabile, la ilustra băcăniei Tomovici, veche de peste jumătate de secol, condusă acum de un subaltern. La o masă de crâșmă dintr-un colț, pe care un băiat a curățit-o cu un șorț murdar de resturile unei gustări anterioare, am consumat fără furculiți mezelurile obișnuite, tradiționalele și reglementare, însoțite de obligatorile pahare de vin cu borbis. Ca să ne conformăm complet locului și împrejurării, am ciocnit paharele pline. Adela oficia cu o delicată stângă ceea, acest ritual în care era cu totul novice. În jumătatea de oră petrecută acolo, prin băcănie istorică s-a perindat o mulțime de lume, cea mai mare parte, vilegei de la Văratic, Agapia și Neamț, cercând, gustând, întrebând de preț, bărbații calmi, femeile agitat, mirându-se ori indignându se de prețuri, afirmând la fiecare articol că la Iașor, la Bătoșan, toate sunt pe jumătate mai ieftine, plătind la urmă prețul cerut. Când ne pregăteam să plecăm, își făcu apariția o ninfă cu păr castaniu de 18 ani la față, de 25 la trup, cu o floare roșie în păr, cu un șorț alb care o cuprindea pe după gât cu bretelele, îi strângea talia accentuindu-i cei 25 de ani și acopera rochea vișinie. O slujnică frumoasă și mai cu seamă picantă, care ceruncă de la ușă, cu un fel de impertinentă dezinvoltură, o chilă de zahăr. Negustorul, rubicon și stacojul de ani și de comestibile, își pierdu cumpătul Începu să joace pe cele două picioare groase în dosul teșghelei ca un curcan apoplectic, repetând iurit cu glasul alterat Zahar, fetiță, Zahar, Zahar, Adela Seneca, murea de râs cu Batista pe față eu cugetam că pretențiile omului de 50 de ani, exagerate față cu cei 18 ani, erau încă și mai exagerate față cu cei 25 ai ninfei cu rochea vișinie. Slujnica aștepta cu aerul impertinent cu care intrase. După ce negustorul înțelese în sfârșit sensul cuvântului zahar, își îndeplini oficiul prozaic de a cântări marfa, și slușnica a întoarse partea rochiei fără șort și plecă dreaptă, străpunse de razele X, zârșnite din ochii deveni sa și ai comerciantului muncit de tiranul zeilor și al oamenilor. Am însoțit pe Adela în câteva magazii, din care a selectat metodic tot ce însemnase pe o listă încă de acasă. Fiecare articol cumpărat era șters din listă cu micul ei creion și când programul fă epuizat, ne suierăm într noastră îngustă și hârbuită spre a ne întoarce acasă. Dar după o scurtă chipzuire am hotărât să ne urcăm la citatea neamțului Și am îndreptat birjarul într-acolo Am lăsat răsura jos pe malul nemțișorului Și pe cărarea de submesteceni ne-am suit încet la deal Amintirile istorice, deși banale, care se insinuează în suflet Foșnetul mărunt al frunzelor, etern în aceste locuri Predispun la tăcere și reculegere Cărarea se în piept Adela mi se atârnă de braț Greutatea ei îmi făcea urcușul mai ușor dar zidurile înalte, pustii către care urcam, ne apăsau cu severitatea lor tristă. Intimitatea dintre noi, aici, în singurătate și în infinit, m-a făcut să simt cu o claritate și mai dureroasă că am trecut de mijlocul drumului vieții. Suiți pe un zin năruit, lască în un trotuar, aveam în față una din cele mai melodioase priveliști din Moldova, Clasică prin frumusețea fină a peisajului Cu cerul italian deasupra Așa cum l-a numit un călător străin Care a trecut acum o jumătate de veac Prin locurile acestea Adela însă și-a exprimat cu hotărâre preferința Pentru zările nelămurite din apus De unde izvorăsc apele multe Pe care le aduce în câmpie Ozana. Am fost surprins de preferința ei Pentru sublim Stare de suflet eminent masculină Sensibilitatea ei dar văd că despic în mai mult de patru firul de păr, blond și puțin bronzat aladelei. După un ceas de izolare cu ea în albastru, ne-am luat adio cu ezită și cu păreri de rău de la priveliștile care ne dăduse puțin senzația și a eternității și a vremelniciei. Pe aceeași cărare, mai repede decât la urcuși, ne-am scoborât la trăsură. Dar n-aveam niciun zor să reintegrăm prozaicii noștri penați. Și de comun acord, ne oprirăm asupra unui plan îndrăzneț și grandios. Să cinem în târg și să ne întoarcem acasă la lumina stelelor. Adela, de bucurie, juca umerii pe rând, repede, cum făcea în copilărie când căpătau o jucărie de muldorită. În vremea cât m-am dus la telegraf să anunț la băltățești că ne întoarcem după masă, Adela, invitată de nevasta negustorului de la băcănie, s-a dus în locuința ei să se scuture de colb. Când m-am întors, am găsit-o cu o mâță albă în brațe. Era un tandrețe. Adela îi făcea declarații de amor, numind o lică hoață mică și proastă. Măța o ținea fiind colabă de pânza și se uita în ochi. Una avea ochii albaștri, cealaltă verzi. Ia te uite ce n-ați blănit are!" În adevăr, măța avea un nas mititel, păros și comic. Și-a lipit apoi obrazul de capul mâții în semn de adio, a pus-o pe pat, ne-am luat rămas bun de la gază și am plecat. Dar până la ora când se poate lua masa, mai era vreme multă. Am petrecut-o vizitând curiozitățile târgului, care, cum am constatat imediat, se reduc și încăpânând multă bunăvoință la una singură. Grădina publică, cu două ieșiri pe două străzi, mare cât o livadă mică boierească, dar îmbietoare prin umbra copacilor bătrâni crescuți în neregulă. Grădina era aproape pustie. Numai câțiva derbedei de dormitau colo pe capetele de bănci. Lunga tovărășiei din ziua asta Singur printre oameni necunoscuți Și pe drumurile deșarte Ca și senzațiile neobișnuite simțite în comun Acolo pe munte Își produceau acum efectul Bariera dintre noi slăbi Discuția deveni mai liberă, mai intimă Cu un caracter mai personal Singurul subiect care mă interesa era ea Cu de psiholog dezinteresat Îi detaliam calitățile Stăruind mai cu seama asupra inteligenții Mă lingușește pentru ce mă lingușești?" adăugă ea sublinind și arnotând fraza scurtă cu lumina scuțite în ochi și dându-i o melodie gingașă. Era zâmbetul ei obișnuit, acum mai complicat și disociat, ușoară ironie în ochi, simpatie caldă în glas. Am ignorat acompaniamentul logic și muzical și am rămas ferm cantonat în psihologia descriptivă. Altfel aș fi căzut în glasii declarații, fireși poate, dar nejustificate, Atât de insidioase erau replicile și atitudinea acestei femei Pe care acum trei ani o credeam un fel de Gretchen în, în eternitate Dar fetele sunt crizalide care provoacă surprize când se transformă De altfel, de declarațiile mele ar fi devenit declarații Un bărbat în odând fundii groase acolo unde femeia Subtilă și strategă din natură împletește de paianj Elogiile mele având rolul să justifice prietenia pe care o arăt ea mă întrebă în chipul cel mai natural, simplu și serios, la cine țin mai mult, la prietenul meu X or la ea? Sentimentele mele prea deosebite pentru X erau o invenție a ei, de circumstanță. Mi-au trebuit câteva momente spre a mă pune în starea de suflet necesară ca să pot face față cum trebuie la situația nouă creată între noi de cuvântul care atingea problema delicată. Am asigurat-o cu tonul cel mai expozitiv posibil, Că nu țin la nimeni atât de mult ca la dânsa, subestimind cu exces și pe X și importanța lui pentru mine. Era vorba de simpatie, de prietenie, dar cuvântul la ținea, ne aruncam ca o aminge periculoasă. Și în azurul ochilor ei, eternul ascuțiș de lumină. Dumnezeule mare! Acum 10 ani lucrurile s-ar fi petrecut altfel și repede, dar acum 10 ani. O femeie de 20 de ani n-ar fi vagabondat cu mine prin vei și pe și s-ar fi ferit să mă întrebe dacă țin la ea mai mult ori mai puțin decât la X sau la Y. Iar dacă totuși m-ar fi întrebat, aș fi știut sigur cum să traduc întrebarea și aș fi răspuns înlocuind pe anemicul țin cu un cuvânt mult mai robust. După ce am asigurat un în termen precis și grav de prietenia mea nestrămutată, ochii ei spuneau, nu e nevoie de această argumentare. I-am sărutat mâinile amândouă. O lucire scurtă în ochi, apoi o ușoară încrețitură între sprâncene, pe urmă o fugitive expresie de concentrare sufletească, comună tuturor oamenilor când vreau să-și lămurească o problemă impusă de împrejurări neașteptate și imediat masca ei obișnuită de îngeri care te persiflează pentru că ți scump. Firește, am continuat vorba cu fraze cât mai lungi și mai susținute, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum gestul meu intempestiv ar fi fost foarte la locul lui și prea obișnuit ca să mai merite vreo atenție. Dar acest gest, provocat oarecum de vorbele ei, mi se părea că îmi dă drepturi noi, că o făcuse puțin a mea. Și eram singuri acum, în grădină, și nu ne despățea nimic decât doar câțiva centimetri de spațiu binevoitor și implacabil cronologie. Ne-am dus la restaurant. Ne-am așezat la o masă mică, luminată de o lampă prinsă în perete. Bustul a înalt, elegant, era ușor aplicat asupra mesei. Ochii ei o lumină viorie și potirul de dantelă al mânecilor scurte îi punea flor de umbră pe albul rotund al brațelor. Ce grațios mănâncă o femeie când e grațioasă! Dar grația nu răpea actului semnificația lui de apetență profund-organică. Din contră, o făcea și mai tulburătoare. Adela mănâncă puțin și pe alese, dar cu poftă. Are sensualitatea fină. În restaurant erau o mulțime de cavaleri, probabil funcționari ai urbei, care făceau spirit, toți cu atâta emulație de parcă ar fi concurat la un premiu. În sfârșit am plecat. În nopta. Apele ozanei erau acum ca dosul de cositor al sticlelor de oglindă. Din sus, de pe valea largă râului, venea un vânt perfid, abia simțit, dar tăios. Adela era în pardesiul ei de soa ecriu peste bluza de vară Și împotriva oricărei intemperii Nu avea altă pavăză decât un șal subțire împletit I-am propus pardesiul meu, dar l-a refuzat cu indignare Din cauza asta nu l-am pus nici eu Dar hainele mele sunt serioase, ca toate hainele bărbătești I-am propus pardesiul, din două în două minute Dar n-a vrut să le ia cu niciun preț Psihologie de femeie Femeilor nu le e frig niciodată pe urmă m-am resemnat. În Humulești, la crâșma de peste drum de biserică, beția luase proporții epice. Un țăran prea de tot vesel ne-a petrecut trăsura cu un chiot sălbatic. Dealul cel lung l-am suit la pas. Mergeam cu Adela pe jos. Cosașii de sub ierburi îi imiteau fâșuitul aspror al fustei de mătase. Noaptea era nemișcată. Numai stelele tremurau deasupra capetelor noastre. Munții, pe care ziua ai văzut în amenințând cerul, acum erau niște ipotetice blocuri de întuneric masiv, profilate pe întunericul universal, diluat în puțina lucrări stelelor. stelelor. Departe, la picioarele munților, ici și colo, se stingea și se aprindea mereu câte un foc singuratic. Iar deasupra asupra văraticului, în tristeța imensității, punctul strălucitor al unui Luceafăr să stea să cadă dincolo de munte. Când căzând curând, Tristețea nopții crescut deodată Dar Adele era lângă mine Cu viața ei tânără, concentrată în glasul ei încet Fierbinte, parcă în singurătatea Tot mai rece a nopții Drumul era gol În ne-am urcat într Acum era și mai întuneric Abia bănuia în fața Adelei Stătea sprijinită cu umărul în colțul ei Cu picioarele pe dinainte Simțeam cum iradiază viața Prin ușoara îmbrăcăminte Dan. Când scoboram valea spre Băltățești, cu hârșcăituri de piedică primitivă, un landau bine încărcat cu trupuri omenești, unul dintre acele care culeg la întâmplare tot felul de pasageri, trecut spre târgul Neamțului cu zgomot mare de clopote. Dar peste mai puțin de un minut rămăseseră miarări singuri în tăcerea nopții enorme. Simțeam pe Adela supusă și vibrantă. Probabil că era puțin frică. Ca să-i dau sentimentul siguranței, am luat un ton aproape vesel. Apoi, Abuzând de toate împrejurările astea, i-am pus pardesiul pe umeri fără să o întreb. Ea m ajutat să o învelesc bine. Degetele ei amestecate printre ale mele erau o senzație nouă, mai tulburătoare decât a mâinii ei pe buzele mele. Atingerile de acum ale mâinilor noastre, repetate și neprevăzute, erau ca un joc, ca o făgăduință, ca un preludiu. Atingerea mâinii celor mai mulți oameni mi-ar produce o desprăcere vie, a câtorva mi-ar fi indiferentă. O simplă senzație tactilă. Atingerea mâinii Adelei îmi răspândește în sânge și în suflet totravă.